CRIZA, CAPITOLUL 3 LEGEA DUMINICALĂ națională. Ce spune Biblia despre omagiul pe care America protestantă îl va da puterii romano-catolice? Apocalipsa 13, Apoi la 17 Apoi ridicându-se din pământ, o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înainta ei, și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a care rana de moarte fusese vindecată. Să vrșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer, în fața oamenilor, și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Când se va împlini această profeție? Profeția din Apocalipsa 13 declară că puterea reprezentată prin fiara cu coarne ca de miel va face pământul și pe cei ce locuiesc pe el să se închine papalității. În acest capitol, simbolizată prin fiara care seamănă cu un leopard, această profeție va fi împlinită când Statele Unite va impune respectarea Duminicii pe care Roma o pretinde ca pe o recunoaștere specială a supremației ei. Decretarea păzirii Duminicii în bisericile protestante este o impunere a închinării papalității. De unde va veni presiunea pentru legislația Duminicii? Demnitarii Bisericii Statului, se vor uni ca să mituiască, să convingă sau să silească toate clasele pentru a onora Duminica. Lipsa de autoritate divină va fi înlocuită prin acte opresive. Corupția politică distruge iubirea de dreptate și respectul pentru adevăr și chiar în America liberă, conducători și legiuitori, pentru ca să-și asigure favoarea publică, vor ceda cerinței majorității pentru o lege Impunând păzirea duminicii Pentru a-și asigura popularitate și putere Legiuitorii vor ceda cererii pentru o lege duminicală Legiuitorii vor ceda cererii pentru legi duminicale Protestanții Statelor Unite vor fi cei din tâi În întinderea mâinilor lor asupra prăpastiei Ca să dea mâna spiritismului ei se vor întinde peste prăpastie ca să strângă mâna puterii romane și, sub influența acestei întreite uniuni, această țară va păși pe urmele Romei încălcarea drepturilor conștiinței. Dacă poporul poate fi condus să sprijinească o lege duminicală, atunci preoțimea intenționează să exercite influența ei unită pentru a obține un amendament religios la Constituție și să silească națiunea să țină duminica. Înțeleg acești apărători ai legii duminicale ce fac? Sunt mulți, chiar printre acei angajați în această mișcare de impunere a păzirii duminicii, care sunt orbiți asupra rezultatelor care vor urma acestei acțiuni. Ei nu văd că lovesc direct împotriva libertății religioase, Există mulți care niciodată nu au înțeles obligațiile sabatului biblic și falsa temelie pe care stă instituția duminicii. Ei lucrează în orbire. Ei nu văd că dacă un guvern protestant sacrifică principiile care i-a făcut pe ei o națiune liberă, independentă și prin legislație aduc în Constituție principiile care vor propaga falsurile și înșelăciunile papalității, ei se aruncă în ororile anilor întunecimii ale Romei. Există o forță satanică care împinge mișcarea Duminicii, dar ea este ascunsă. Chiar oamenii care sunt angajați în această lucrare, ei înșiși sunt orbiți față de rezultatele care vor urma acțiunii lor. Cine este în realitate conducătorul care a conceput și lucrează la acest proiect? a legislației duminicale. Nici o mișcare n-a fost făcută pentru înălțarea acestui sabat fals în forțarea păzirii duminicii prin legislație, fără ca satana să nu fie în spatele ei, iar el a fost un lucrător care a condus lucrurile. Când forurile legislative pregătesc legi care să înalțe prima zi a săptămânii și să o pună în locul zilei a șaptea, Planul lui satana va fi adus la îndeplinire perfectă. Acest sabat fals va fi impus printr-o lege aspră. Satana și îngerii răi sunt foarte treji și activi, lucrând cu energie și perseverență prin instrumente omenești ca să-și atingă scopul lui de a strânge din mintea oamenilor cunoștința de Dumnezeu. Asupra cui aruncă dispreț o lege duminicală? Un efort mult mai hotărât va fi făcut ca să se înalțe sabatul fals și să se arunce dispreț asupra lui Dumnezeu însuși, prin înlocuirea zilei pe care el a binecuvântat-o și a sfințit-o. Acest sabat fals va fi impus printr-o lege aspra. Ne putem aștepta la legi duminicale în anumite state, ori Congresul Statelor Unite va lua acțiune legislativă? Pământul nostru este expus unui iminent pericol. Timpul se apropie când legiuitorii țării noastre vor retracta în așa fel principiile protestantismului încât să dea aprobarea apostaziei romane. Poporul pentru care Dumnezeu a lucrat așa de minunat, întărindu ca să azvârle jugul vătămător al papalității, Va da vigoare printr-un act național credinței corupte a Romei și astfel va ridica tirania care așteaptă numai o atingere pentru ca să înceapă din nou cruzimea și dictatura. Noi vedem că se fac eforturi pentru limitarea libertăților religioase. Problema despre duminică ia acum mari proporții. Un amendament la Constituția noastră este solicitat și când acesta va fi obținut, opresiunea va urma cu siguranță. În curând se va deschide înaintea noastră o perioadă de un interes covârșitor pentru toate ființele. Controverselor trecutului vor reînvia. Noi, controverse se vor ridica. Scenele care se vor trece în lumea noastră, nici nu pot fi închipuite încă. Satana este la lucru prin agenți omenești, aceia care fac un efort ca să schimbe Constituția. Și să obțină o lege impunând păzirea duminicii, își dau foarte puțin seama care va fi rezultatul. O criză este chiar asupra noastră. Când națiunea noastră va renega în așa fel principiile guvernului ei încât să decreteze o lege duminicală, protestantismul va uni prin acest act mâinile cu papalitatea. O mare criză așteaptă poporul lui Dumnezeu. Foarte curând națiunea noastră va încerca să impună asupra tuturor respectarea primei zile a săptămânii ca o zi sfântă. Făcând aceasta, ei vor fi lipsiți de orice considerent moral în asili pe oameni împotriva propriei lor conștiințe de a respecta ziua pe care națiunea o va declara ca fiind sabatul. Când legea lui Dumnezeu va fi anulată, iar apostazia va deveni un păcat național, Domnul va lucra în favoarea poporului său. Prin decretul impunând tradiția papalității în violarea legii lui Dumnezeu, națiunea noastră se va separa pe ea însăși în întregime de neprihănire. Vor continua Statele Unite să fie o națiune favorizată după ce a pus deoparte prin vot legislativ legea lui Dumnezeu? Poporul Statelor Unite a fost un popor favorizat, dar când el va limita libertatea religioasă, când va sacrifica protestantismul și va da sprijin papalității, măsura vinei lor va fi plină și în cărțile cerești va fi înregistrat Apostazie națională. Astfel, această apostazie poate fi un semn pentru noi, că limita îndurării lui Dumnezeu este atinsă, că măsura nelegiuirii națiunii noastre este plină. Care va fi rezultatul acestei apostazii naționale? Va veni un timp când în țara noastră legea lui Dumnezeu va fi într-un anumit fel anulată. Conducătorii națiunii noastre, prin decrete legislative, vor pune în vigoare legea duminicală și astfel poporul lui Dumnezeu va fi adus într-un mare pericol, când națiunea noastră va decreta în consiliile sale legislative legi care să forțeze conștiințele oamenilor în ce privește privilegiile lor religioase, impunând păzirea duminicii și folosind autoritate opresivă împotriva celora care țin sabatul zilei a șaptea, legea lui Dumnezeu va fi în mod intenționat și plănuit anulată în țara noastră, iar apostazie națională va fi urmată de ruină națională. În timpul apostaziei naționale, când conducătorii țării vor acționa după tactica sau viclenia lui satana, se vor așeza pe ei înșiși de partea omului fără de legii. Atunci, măsura vinovăției este plină. Apostazie națională este semnul ruinei naționale. Rezultatele acestei apostazii vor fi ruina națională. Protestanții vor prelucra pe conducătorii țării pentru a face legi care să restaureze înălțarea pierdută de către omul fără de legii, care stă în templul lui Dumnezeu pretinzându-se pe el însuși că este Dumnezeu. Principiile Bisericii Romano-Catolice vor fi luate sub grija și protecția statului. Apostazia națională va fi rapid urmată de ruină națională. Guvernele protestante vor ajunge într-o situație neobișnuită. Ele se vor adapta cerințelor lumii. De asemenea, în despărțirea lor de Dumnezeu, ei vor lucra pentru a comite înșelătorie și apostazie în ce privește legea lui Dumnezeu și a națiunii. Când bisericile protestante se vor uni cu puterea civilă ca să susțină o religie falsă, opoziție pentru care părinții lor au îndurat cea mai sălbatică persecuție, atunci sabatul papal, va fi impus prin combinată autoritate a bisericii și a statului. Atunci va fi o apostazie națională, care se va sfârși categoric în ruină națională. Când bisericile protestante vor căuta suportul puterii civile, urmând astfel exemplul bisericii apostaziate, o poziție pentru care părinții lor au îndurat cea mai aspră persecuție, atunci va avea loc o apostazie națională, care se va sfârși cu siguranță în ruină națională. Când bisericile protestante se vor uni cu puterea civilă ca să susțină o religie falsă, când statul va folosi puterea lui pentru ca să pună în vigoare decrete prin care să sprijinească tradiția bisericii, atunci America protestantă va fi format un chip al papalității și va avea loc o apostazie națională care se va sfârși în ruină națională. Cum va forma America protestantă un chip al fiarei? Când bisericile cele mai mari ale Statelor Unite, unindu-se asupra celor puncte de doctrină care sunt ținute de ele în comun, vor influența statul să impună decretele lor și să susțină tradițiile lor, atunci America protestantă va fi format un chip al ierarhiei romane, iar aplicarea pedepselor civile asupra celor care nu se vor conforma va rezulta în mod inevitabil. Chiar prin actul impunerii de către puterea statelor, statului a practicilor religioase, bisericile vor forma ele înșile un chip pentru fiară. Deci, decretul ținerii duminicii în Statele Unite va fi un decret al închinării fiarei și chipului el, ei. Va urma sau va preceda încheierii timpului de probă decretarea ținerii duminicii, formarea unui chip al fiarei? Domnul ne-a arătat clar că chipul fiarei va fi făcut înainte ca timpul de probă să se încheie pentru că aceasta trebuie să constituie marea încercare pentru poporul lui Dumnezeu. Aceasta este încercarea pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o aibă înainte ca ei să fie sigilați. Prin decretul impunând tradiția papalității în violarea legii lui Dumnezeu, națiunea noastră se va separa ea însă și în totalitate de neprihănire. Când protestantismul va întinde mâna peste prăpastie, ca să apuce mâna puterii romane, când el se va întinde peste prăpastie ca să dea mâna cu spiritismul, când, sub influența acestei întreite uniuni, țara noastră va renega orice principiu al Constituției, ei, ca guvern protestant și republican, și va face pregătire pentru propagarea falsurilor și înșelăciunilor papale, atunci putem să știm că a sosit timpul pentru lucrările miraculoase ale satanei și că sfârșitul este aproape. Așa după cum apropierea armatelor romane a fost un semn pentru ucenici, pentru distrugere a distrugerea Ierusalimului, tot astfel această apostazie poate fi un semn pentru noi, că limita răbdării lui Dumnezeu este atinsă, că măsura nelegiuirii noastre este umplută și că îngerul harului este aproape să-și ia zborul, și niciodată să nu se mai întoarcă. Viziunile lui Ana fixează formarea chipului fiarei după timpului, încheierea timpului de probă. Aceasta nu este corect. Tu pretinzi că crezi mărturiile. Lasă ca ele să te îndrume în această problemă. Domnul mi-a arătat în mod clar că chipul fiarei va fi format Mată înainte ca timpul de probă să se încheie, că cea va fi marea încercare pentru poporul lui Dumnezeu prin care soarta lor veșnică va fi hotărâtă. Luând în considerare anticipata alegiferarea Duminicii, ce sunt îndemnați să facă cât mai repede posibil adventiștii care locuiesc în orașe? El dorește ca noi să trăim acolo unde putem avea loc corespunzător pentru lucru. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se îngrămădească în orașe. El vrea ca ei să-și scoată familiile lor din orașe, pentru ca ei să se pregătească mai bine pentru viața veșnică. În scurt timp, ei vor trebui să părăsească orașele. Ieșiți din orașe cât mai repede posibil. În curând vine criza păzirii duminicii. Dacă prin providența lui Dumnezeu putem să ne asigurăm locuri departe de orașe, Domnul ne va călăuzi să facem aceasta. Înaintea noastră se află timpuri agitate, tulburătoare. Văd necesitatea de a ne grăbi să facem toate aceste lucruri, în vederea crizei. Ce avertizare va constitui legea duminicală pentru adventiștii care încă mai rămân în orașe? Așa după cum împresurarea Ierusalimului de către armatele romane, a fost semnalul de fugă pentru creștinii iudei, tot astfel, asumarea puterii de către națiunea noastră în decretul impunând sabatul papal va fi o avertizare pentru noi. Atunci va fi timpul ca să părăsim orașele mari, pregătitor părăsirii orașelor mici pentru locuințe retrase în locuri singuratice, în munți. Cum va trebui să petrecem duminicile după ce legea duminicală va fi votată? Adventice de ziua a trebuie să-și arate înțelepciunea lor, abținându-se de la lucrul lor obișnuit în acea zi, devotând timpul pentru lucrarea misionară. Sfidarea legilor duminicale va întări persecuția fanaticilor religioși care vor căuta să le impună. Nu le dați ocazie să vă cheme călcătorei legii. O persoană nu primește semnul fiarei, pentru că dovedește că înțelege necesitatea înțelepciunii menținerii păcii, prin abținerea de la lucrul care aduce infracțiune. când este posibil, faceți ca serviciile divine să fie ținute duminica. Profesorii din școlile noastre să dedice duminica efortului misionar. Nu faceți demonstrație duminica, prin sfidarea legii. Odată, cei cu răspunderea școlii noastre de la Avondale m-au întrebat, ce trebuie să facem? Organele legii au primit însărcinarea să aresteze pe cei ce lucrează duminica. Le-am răspuns, va fi foarte ușor să evităm acea dificultate. Dedicați duminica Domnului ca o zi pentru a face lucrare misionară. Veți găsi oamenii acasă și veți avea o splendidă posibilitate de a prezenta adevărul. Acest fel de a folosi duminica este totdeauna acceptabil domnului. În timp ce locuiam la Corambong, unde este situată școala Vandale, întrebarea privitoare la lucrul duminica a fost luată din nou în considerație. Părea ca și cum funiile aveau să se strângă curând atât de tare în jurul nostru, încât nu vom mai putea lucra duminica. Școala noastră era situată în inima pădurilor, departe de orice localitate sau stație de cale ferată. Niciunul nu locuia ajuns de aproape ca să fie deranjat în vreun fel de ceea ce ar fi făcut. Cu toate acestea, eram supravegheați. Organele civile li s-au cerut să observe ce facem pe teritoriul școlii și au venit, dar părea că nu observă pe cei care erau la lucru. Încrederea și respectul lor pentru poporul nostru erau în așa fel câștigate prin lucrarea pe care o făcea pentru bolnavii din acele împrejurări, încât ei nu doreau să se amestece în lucrul nostru nevătămător pe care îl făcea duminica. Altă dată când frații noștri erau amenințați cu persecuție și se întrebau cu privire la ceea ce trebuiau să facă, am dat același sfat pe care îl dedusem răspunsul, la întrebarea privitoare la folosirea duminicii pentru jocuri sportive, am spus: Folosiți duminica în lucrare misionară pentru Dumnezeu. Profesori, mergeți cu elevii voștri. Profesorii din școlile noastre să dedice duminica efortului misionar. Care trebuie să fie atitudinea noastră astăzi? Cum trebuie să lucrăm și să ne rugăm? Noi, nu împlinim voia lui Dumnezeu dacă stăm în tihnă nefăcând nimic pentru a păstra libertatea de conștiință. Rugăciuni fierbinți, stăruitoare, trebuie înălțate spre ceruri pentru ca această calamitate să fie amânată până când împlinim lucrarea care a fost neglijată atât de mult. Printre noi trebuie să existe cele mai stăruitoare rugăciuni și apoi să lucrăm în armonie cu rugăciunile noastre ar putea părea că satana este triumfător și că adevărul este copleșit de minciună și eroare. Dar Dumnezeu ar dori ca să ne reamintim de felul cum s-a purtat el cu poporul său în trecut, pentru ca să-i salveze din mâna dușmanilor lor. Pentru manifestarea puterii sale, el a ales întotdeauna limitele când nu se putea vedea nicio posibilitate de eliberare din capcanele satanei. Nevoia presantă a omului constituie oportunitate pentru Dumnezeu. Noi trebuie să studiem cu sârguință cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm cu credință pentru ca Dumnezeu să țină în frâu puterile Întunericului. Căci până acum Solia a ajuns numai la un număr relativ mic de persoane, iar lumea trebuie să fie luminată de slava Lui. Adevărul prezent, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, N-au fost proclamate până acum așa cum trebuie. Noi trebuie să luăm o poziție hotărâtă că nu vom respecta prima zi a săptămânii ca sabat. Am așteptat atâția ani ca o lege duminicală să fie decretată în țara noastră. Iar acum când mișcarea este chiar asupra noastră ne întrebăm ce să facă poporul nostru în această situație. Trebuie în mod special să căutăm pe Dumnezeu pentru ca har și putere să fie date poporului său acum. Dumnezeu trăiește. A sosit pe deplin timpul când El va îngădui ca libertățile noastre să fie restrânse. Profetul a văzut patru îngeri stând la cele patru colțuri ale pământului, ținând cele patru vânturi pentru ca să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici pe vreun copac. Un alt înger, dinspre răsărit, le-a strigat spunând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom sigila slujitorii Dumnezeului nostru pe frunțile lor. Aceasta ne indică lucrarea pe care trebuie să o facem acum și anume de a ne ruga stăruitorului Dumnezeu, pentru ca îngerii să țină cele patru vânturi până când misionarii vor fi trimiși spre toate părțile pământului pentru a proclama avertizarea împotriva neascultătorilor de legea lui Dumnezeu. O mare responsabilitate revine bărbaților și femeilor rugăciunii de pe tot întinsul pământului de a cere ca Dumnezeu să împingă înapoi acest nor vătămător și să ne dea încă puțin ani de har pentru a lucra pentru stăpânul nostru. Noi ne dăm seama că acei care acum țin poruncile lui Dumnezeu trebuie să pornească la acțiune pentru ca să poată obține ajutorul special pe care numai Dumnezeu poate să-l dea ei trebuie să lucreze cu mai multă silință pentru ca să întârzie cât mai mult posibil calamitățile amenințătoare. Dacă ei nu fac nimic pentru a lămuri mințile oamenilor și prin ignoranța față de adevăr, legiuitorii noștri vor renega principiile protestantismului și vor acorda satisfacție și sprijin romei înșelătoare și sabatului fals. Dumnezeu va considera corespunzător și răspunzător pe poporul său care a avut mare lumină pentru lipsa de stăruință și credincioșie. Dar dacă subiectul legislației religioase este judicios și inteligent prezentat înaintea oamenilor și ei înțeleg că prin decretarea Duminicii Apostaziei Roma va fi restabilită prin lege și că tirania anilor trecuți va fi repetată, atunci orice va veni, noi ne-am făcut datoria noastră. Poporului Dumnezeu păzitor al poruncilor sale să nu fie făcut în acest timp, ca și cum noi am fi acceptat mulțumitor situația. Înaintea noastră există perspectiva de a fi într-un conflict continuu prin riscul închisorii, a pierderii proprietății și chiar a vieții însiși, pentru ca să apară, să apărăm legea lui Dumnezeu care va fi desfințată prin legile oamenilor. Poporul lui Dumnezeu păzitor al poruncilor sale să nu fie tăcut în acest timp, ca și cum noi am fi acceptat mulțumitor situația. Eu sper că trâmbița va da un sunet clar în privința acestei mișcări a legii duminicale. Cred că va fi cel mai bine dacă în revistele noastre subiectul perpetuității legii lui Dumnezeu ar fi tratat ca un subiect special. Ar trebui acum să facem tot ce putem pentru a împiedica această lege duminicală. Sunt mulți care sunt liniștiți, care sunt ca și cum ar fi adormiți. Ei spun, dacă profeția a prezis dinainte impunerea păzirii duminicii, legea va fi decretată cu siguranță. Și ajungând... La această concluzie, ei rămân nepăsători și calm în așteptarea evenimentului, mângâindu-se singuri cu gândul că Dumnezeu va proteja pe poporul său în ziua de necaz. Dar Dumnezeu nu ne va salva pe noi dacă nu depunem niciun efort pentru a face lucrarea ce ne-a fost încredințată. Aceia care au fost avertizați dinainte despre evenimente, nu trebuie să stea calmi în așteptarea furtunii care vine, mângâindu-se că Dumnezeu va adăposti pe și săi în ziua strâmtorării. Noi trebuie să fim ca oameni așteptând pe Domnul lor, nu în așteptare trândavă, ci în lucrare sârguincioasă, cu credință neșovăielnică. Acum nu este timpul să lăsăm mințile noastre să fie absorbite cu lucruri de mică importanță. Mișcarea duminicii își croiește drumul ei în întuneric. Conducătorii ascund adevărata sursă și mulți dintre cei ce se unesc la această mișcare nu văd încotrotin de curentul. Declarațiile lor sunt blânde, dulci și în aparență creștinești, dar când vor vorbi, se va descoperi spiritul balaurul. El... Este, și acum este de datoria noastră să facem tot ce ne stă în putință pentru a îndepărta pericolul amenințător. Trebuie să ne străduim să dezarmăm prejudiciul pentru a ne pune într-o lumină corespunzătoare înaintea oamenilor. Trebuie să le prezentăm adevărata obiecțiune la această chestiune și în felul acesta să exprimăm cele mai eficace proteste împotriva măsurilor de limitare a libertății de conștiință. Trebuie să cercetăm scripturile și să fim în stare să prezentăm motivul pentru credința noastră. Cărțile Patriar și Profeți, Daniel și Apocalipsa și Marea Luptă sunt necesare acum ca niciodată înainte. Ele trebuie să aibă o circulație largă, pentru că adevărurile pe care ele le scot în evidență vor deschide mulți ochi orbi. Mulți din poporul nostru au fost orbi în ce privește importanța acestor cărți, care au fost cele mai necesare. Dacă ar fi fost tact și îndemânare în vânzarea acestor cărți, mișcarea legii duminicale n-ar fi unde este astăzi. Noi nu ne putem strădui să fim pe placul oamenilor care vor folosi influența lor ca să reprime libertatea religioasă și să ia măsuri opresive prin care să silească pe semenii lor să țină duminica ca pe sabat. Prima zi a săptămânii nu e o zi care trebuie să fie venerată. Ea este un sabat fals. Membrii familiei Domnului nu pot participa cu oamenii care înalță această zi și violează legea lui Dumnezeu prin călcarea sabatului său. Poporul lui Dumnezeu, nu trebuie să voteze pentru punerea unor asemenea oameni în oficiu, căci atunci când ei fac aceasta, ei sunt părtași cu ei la păcatele pe care ei